A KIBERNETIKUS BÖLÉNY vaddisznó. 1990 telén elén szárnyra kelt egy plegyka, miszerint néhány állat megszökött a munzői foalétesítmény laboratóriumából. Néhány sötét színű nagy állatot láttak a szatuna körüli erdőkben, faringzőben, munzővel szemben. Valószínűleg az éjszaka keltek átta égen. Mindenki izgatott volt, és vadul fantáziáltak a szökött utálatosságokról. Egyik nap kicsi Thomas a kettőből azt állította, ő látta az állatokat. A kvarnbakken vezető tarlókon találkozott össze velük. Az ebédszünetben Tomasz körülálltunk, és kérdésekkel bombáztuk. Úgy néztek ki, mint a vaddisznók, de akkorák voltak, mint egy bika, világító zöld szemük volt, és antennaszerű valami a fejükön. Kicsi Thomas nem félt, mert könnyen boldogult az állatokkal. Kicsit sajnálta őket, amiért azokkal az antennákkal a fejükön kellett mászkálniuk. Többé nem látták a szökött állatokat, de legnagyobb izgalmunkra egész télen rengeteg megmagyarázhatatlan nyomot találtunk, amíg virágban nem borgultak a rétek.